מכתב לחזקיהו מלך יהודה, בחלותו ויכי מחוליו. אני אמרתי, בדמי ימי אליך בשערי שעול, פוקדתי יתר שנותיי? אמרתי, לא אראה יא, יא בארץ החיים. לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל. דורי, ניסה ונגלה מיני כאוהל רואי. כי פדתי חאורג חיי, מדלה יבצעני. מיום עד לילה תשלימני. שבעיתי עד בוקר, כערי כן ישבר כל עצמותיי. מיום עד לילה תשלימני. כסוס אגור כן אצפצף, אהגה קיונה. דלו עיניי למרום, אדוני, אשקה לי, ערבני. מה אדבר? ואמר לי, והוא עשה. אדדה כל שנותיי על מר נפשי. אדוני, עליהם יחיו. ולכל בהן חיי רוחי, ותחלימני, והחייני. הנה לשלום, מר לי מר. ועתה, חשקת נפשי משחת בלי, כי השלכת אחרי גבך כל חטאי. כי לא שאול תודקה, מוות יהללקה. לא יסברו יורדי וור אל עמיתך. חי, חי, הוא יודקה, כמוני היום, אב לבנים יודיע אל עמיתך. אדוני להושיעני, ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני. ויומר ישעיהו, יישאו דבלת תאנים, וימרחו על השחין, ויחי. ויומר חזקיהו, מה אות כי אעלה בית אדוני?